Шкури, та марно закликати до повернення. Для них це не буде спасінням, радше ганебним атавізмом. Тому ці істоти з гордістю носять свої пророщені копчики. І в кого довший хвіст, у того більше авто, щоб раптом не прищемити його дверцятами. У грудях таких людей селиться маленький карлик. Це спотворене та дуже зле створіннячко оберігає свого людозвіра, наче альпійський троль золото. Воно змащує усі гвинтики напівсерця, підливає масло до полум'я душі та вміло підбадьорює в момент скрути. Але рідко кому вдавалося вигнати вузлатого троля після його остаточного заселення. Бо він швидше затягне господаря у прірву загибелі, Ані аніж дасть вилізти на поверхню. За ландкрузером, незважаючи на швидкість, летіли різдвяні ангели. Їхнє золоте волосся розвівалося, а ефемерний одяг розвивався позаду, розлітався позаду і полинав вечірнє місто казкою дитинства. Вони стукали своїми маленькими, але неймовірно сильними долоньками у вікно автомобіля. Вони молили троля покинути свою схованку. Та гидкий чоловічок був невблаганним, бо не тільки ангели. Але і він знав, що попереду багато веселих пригод. Насувалися події, у летючу прірву яких затягне трясовина гріху та зубожіння. Автомобіль різко пригальмував поруч з невеличким приватним готелем на вулиці Замарстинівській. Це був вдало переконструйований триповерховий будинок з широким та привітним фасадом. Усі вікна й парадний вхід виблимували різнокольоровими гірляндами, що щедро підперезували будівлю зі всіх боків. Біля елегантних дубових дверей стояли вазони з прикрашеними хвойними деревцями. Слобода з Вовою Малюком вийшли зівсюди хідника та, поспішаючи, попрямували до парадного входу. У чоловіка в руках була велика пляшка віскі, порт'є широко відчинив перед поважними гостями дубові двері. Двері, які приховували не один секрет. Усередині приватного закладу все було обставлено з натяком на домашній затишок. М'які тони інтер'єру надавали холу вигляду за міської англійської вітальні, пастельний беш, консервативний чоколядовий, Приглушений золотавий та аристократичний білий, саме у цих кольорах була витримана саля претензійного готелю, що з викликом розташувався на далеко невишуканій вулиці. Місцеві жителі не були відвідувачами закладу, але не без гордості за свій район проходили повз великі вікна, де мріяли колись побувати». На зустріч новоприбулим вийшла розкішна жінка у вечірньому вбранні. Вишукана сукня кавового кольору вдало облягала її неабиякі форми, а широкотемно-синя стрічка, що кріпилася під персами, співпадала за кольором із взуттям на високих підборах. Довге чорне волосся на протіл виблискувало відтінком воронячого крила. «О, Назар! Радію з того, що маю нагоду вітати вас у нашому гніздечку!» Демонструючи вишукані манери, поволі проговорила жінка низьким голосом. «Христос родився, Марія!» – самовпевнено посміхнувся Слобода. «А ти спокуслива, як Магдалена!» «Славімо його!» – у тон чоловікові відповіла жінка і перевела погляд на малюка, що з цікавістю роздивлявся вдоколу. «А!» – спохватився Назар. – Це мій охорониці, друг Вова, або просто малюк. Жінка кокетливо простягнула руку незнайомцеві, але той мовчки продовжував оглядане приміщення з майстерністю справжнього солдата і лишень сухо кивнув її на знак знайомства. – Та він і справді малюк? – засміялась Мариня і взяла Слободу під руку. – Що ж, я як справжня господиня мушу провести дорогого гостя. – Ти, Марія, завжди була для мене ідеалом жінки. Для підтримки розмови, – сказав Слобода, піднімаючись – критими килимовими доріжками, сходами. Чого ж одружився на моїй протилежності, зі справжнім інтересом запитала жінка і навіть призупинилась, розглядаючи назаро, Назара і дивлячись йому прямо в очі. Слобода, на диво для самого себе, не знав, що відповісти цій жінці, яка була настільки ж розумною, як і красивою. Знаєш, вона ніколи не буде такою, як ти. Це мінус – — Але й ти вже ніколи не зможеш бути такою, як вона. — Що ти хочеш цим сказати? — Запит... відповідь Марині не сподобалась. — Та забудь, — відмахнувся Слобода. — Але ти маєш рацію. Часом мені хочеться, щоб вона була такою, як ти, розкута, ерудована, вишукана. Та, мабуть, ще не доросла, тому й сидить зараз вдома з мамою, замість того, щоб прийти зі мною. — То треба було її взяти? хітро посміхнулась Мариня. «Ми, жінки, маємо тут свою спільноту?» «Мерсі, але в цьому свій час. До речі, у тебе нереально крутий загар». Назар навмисно змінив тему. «Дякую». З напусною байдужістю зітхнула жінка, бо не змогла повністю приховати сум. На другому поверсі готелю... У номері «Люкс» вже раїзувала добірна компанія підстаркуватих молодиків на чолі з власником закладу Зановієм Горським, чоловіком Марині. Чолов'яга, окрім зазначеного закладу, володів декількома маленькими кальянними ресторанами та курортно-оздоровчим комплексом в Карпатах. Такий собі львівський магнат із самотужки занотованим реєстром у львівській сметані. О, які люди і без охорони! Зенек побачив слободу в дверях. Чому ж без охорони? Широко всміхнувся Назар, і слідом за ним у дверях з'явився Вова Малюк. Я простежу, щоб вам швидко принесли напої, втрутилася у розмову Мариня, поки чоловіки обмінювалися потисками рук та братськими обіймами. Ніхто не відповів, і жінка тихенько зачинила за собою двері. Велика кімната була обставлена в стилі чоловічого заміського клубу. На стінах висіли розмаїті світлини, що засвідчували безліч трофеїв всепереможного Зенека. Фото з кубком на турнірі з тенісу, з боулінгом, з гри у гольф,